Ядра роблять у возах проломи. У ті проломи кидаються ланцкснехти, пікінери, орендарів, полченці. Коли ж на ланцкснехтів, пікінерів, орендарів та ополченців нападе козацька кіннота, на неї з боків насядуть гусари й драгуни, а відросі – жувніри. Гайдуків, стражників і мадярів він вирішив притримати біля себе на той випадок, коли доведеться в бою щось латати. «Усе треба робити навально». Вони об'єдналися, наливай Вайко, Шаолей, під однією хорогою. Кипіло в Жолкевському, коли він проїжджав попри гусарів, що, готуючись перед боєм, під коней і діставали з доруків свої сталеві кіраси. Під смолоскипами біля полченців шляхти метушилися тіні, бо кожен зацний шляхтич, вирушаючи у похід, брав із собою ще й троє слух. «Козаки при повному зборі, і вам тепер дзяди буде немед», думав Жолкевський, минаючи підсвітлених снігом жовнірів. Сніг погустішав і пішов лапатіше. Гоміну козацькому стій без чистих. Жолкевський насторожився до краю. Він відпустив воєначальників на їхні місця, замінив гнідого коня на білого, обкутався білим коцом і, проминувши лозняк, по неторканому снігу викрався в поле. У німім зависанні сніжин, один серед поля, він нечутно під'їхав під дику грушу, що самотньо ячила неподалік козацького табору. Груша чорніла від табору близько, ще би трохи, і дістала своїм скарлюченим відтям до його крайніх возів. Вона стояла від них на постріл із пістоля. Тільки ножолкевський заховався за її чорнобокий стовбур, як тиша, що обгурнула табір, зірвалася, ніби хто її вразно струмив на списи. «Наливайка! Лободу! Шаулу!» Тисячі козацьких голосів вибухнули в таборі так, що зупинився йти навіть сніг. А Станіслав Жолкевський спочатку нічого і не уторопав. Козацькі голоси змагалися посеред табору, напливали з двох боків. Спочатку одні, потім другі. Голоси впиралися в голоси, і подекуди поміж ними зблискувала стрілянина. Гетьманом Лободу, гетьманом Наливайка, Шауло. З трьох вони обирають собі спільного гетьмана. Найшли час тут, коли все на Терезах, жити їм чи не жити, вони змагаються між собою за гетьмана. Ну вже веселий проклятущий народ, вони не бояться нічого. Від цієї останньої думки Жолкевському стало моторошно Сніжини перед очима взялися ледь помітною синню І саме в цю світанкову мить у нього над головою на груші розірвалося перше ядро Його гармачі взялися за роботу До свого стану Жолкевський кинув коня галопом Кінь, вириваючи копитами з-під снігу грязюку, чим дуже уже скакав, а в спину Жолкевському ще неслося. Лободу, наливайка, шаулу, шаулу, слава Шаулі, слава, вже не в два голоси, а в один горланили козаки. Жолкевський усе зрозумів реєстрові козаки не помирилися з Наливайківськими, реєстрові хотіли мати як над собою, так і над усіма гетьманом Лободу, а Наливайківці наливайка. Та, накричавшись, одні й другі зійшлися на Шаулі, бо вже розпочався бій. «Наливайка не вибрали! Наливайка скинули!» – шепотів Станіслав Жолкеський і дякував Богові, що йому почало зблискувати везіння. Гармати били без продиху, ядра летіли з граями, круглі чорні, балабухи шкваркотіли над полем і, не долітаючи до козацьких возів, заривалися в землю, рохкали, а вже тоді вибухали. «Гармати ближче!» – з пересердя гукнув Жолкеський. І поки гармаші та підручні тягли їх і котили ближче до табору, Жолкевський підскакав до ополченців, ланцкнехтів і пікінерів. Після вчорашнього випивання ланцкнехтів та пікінерів сушило. Вони їли сніг, і той сніг із їхніх ніздрів відразу ж і випаровувався їм на бороди. У чоботях плачистих німчиків чвакотіло, бо чоботи в них протікали, а розгодовані на домашніх харчах шляхта ополченці та орендарі тучились у сідлах, як стіжки сіна, і, надихаючись перед боєм, дихали глибше. Гармати вже танцювали. Вони підстрибували та нагиналися, від безперервного гримкотіння їхні дула, здавалося, порозпухали. Кожні десять гармат били в одному напрямку. І у зв'язаних залізними ланцюгами о п'ять рядів поставлених козаками в озах Завиднілися чотири діри проломи Козацькі ж гармати мовчали Не видно було дотепер за возами і сіромах піхоти Не потикалася в поле і кінота Можливо, що цей світанковий гарматний наступ Жолкевського Застав козаків з Ненацька. А може й через те, що вони до світанку Дерли горло при обранні гетьмана і не встигли тепер при такому бомбардуванні і не могли розібратися у своїх сотнях і полках, кому що робити і як нашвидкоруч діяти. Жолкевський кинув на табір чотириста ланскнехтів, по 20 у ряд та по 10 у шерензі, у білих зелених і червоних вовняних беретах і з громісткими мушкетами на плечах ланскнехти ринулися до пролому. Із трьохметровими піками в панцирних руках обіч ланскнехтів чмакали пікінери. Поки могутні німці здоровані довалювали до проломів, Жолкевський пересунув гармати зовсім близько, аби вони били тепер уже по самому табору. І все ж Жолкевського вийшло. За возами зірвався зокіт жінок. Його народ тікає до нього», – згадалися слова полковника Лепшення. Його народ і погубить». Подумки відповів полковникові Жолкевський З народом треба сидіти вдома, а не на порі бою «Чвалом за німцями руш!» Крикнув Жолкевський з Баражському, Струсові та Станіславському І тисяча ополченців за три сотні орендарів Розминаючи коням ноги, зачорніли за німцями чвалом Поки вони, проминувши Жолкевського Та чадливі гармати, підбадьорені гонором Вибиралися в поле з усіх чотирьох проломів, назустріч ланцнехтам та пікінерам, по невлеженому сніжку з табромової з пекла раптом вискочили з півсотні запасних козацьких возів, запряжених парами коней.